«Знаєш, маленька, чим довше ми з тобою спілкуємося, тим більше я сумніваюся у тому, хто з нас хто. Це ти зі мною, Маргарита, а десь там у своєму світі майстер. Ці слова колись уже говорили Софії. Важко жити в Маргариті, яка сама є майстром. Але це справді так». Там, у її світі, а тут майстер єдиний. І нехай він перебуває у цьому переконанні її роль. Підтримувати його ілюзії щодо непридатності до самостійного існування крихітки поруч. І вона заспівала. «Дай мені свою руку, велику, міцну, мужичу. Дай мені свою руку, по-справжньому, чоловічу». Ці руки знають роботу усяку, нехай найважчу, А наші земні турботи для них нічого не важать. І пахнуть одеколоном, найвишуканішим дзвінком. О, як у твоїх долонях хороше бути жінкою, Можна бути примхливою, пташкою, лялею, мишкою, Бо знаю, зорю трампливу ти з неба знімеш з усмішкою. Ці руки вміють кохати, ці руки вміють робити, такі були в мого тата, так і були в мого діда. Дай мені свою руку, дужу, неупокорену лінії, наче плугом, долею часом зорані. Знали гірко науку, доля їх важко вчила, дай мені свої руки, хай вони відпочинуть. Рожеві сни, рожевий ранок Маленька, хитро усміхнувся бос, коли Софія, облизуючись, наче кицька, пила свій ранковий шоколад. Є ідея Як тобі прогулятися до галявини казок із паликом. Борисе, кинулася йому на шию Софія, ти найкращий у світі, бос. Тепер я розумію, чому твоя команда ніколи не бунтує. Обережно задушиш. Павлика можна було спокійно залишити на галявині казок якості експоната, що мав би зображати найщасливішу дитину у світі. Ще пак. Максим ходив за ним, мов, пришпилений. І попри те, що сам розважався, мов, хлопчик, паралельно виконував завдання боса. Купував усе, на що малий бешкетник накидав оком. Максима, він захворіє. Переїдання шкідливе для дитини, боронилася на Софія. Або, схитро усміхаючись, стежив за тим, як Павлик нишком ховає те, що ще не подужав. Борисе Аркадію, ви чарівник. Я нічого не роблю безкоштовно, Софія. Ви з Павликом мені віддячуєте, самі того не помічаючи щирою і справді цінною валютою. Це ж якою? «Знаєш, маленька, я досі ніколи не бачив, щоб у дитини так горіли очі від таких звичайних радощів, іграшки, апельсина чи шоколадного батончика, хай навіть сто разів розрекламованого. Моя мала це сприймала спокійно, жодних емоцій. У твоєї дочки, я так думаю, завжди усе було». Тому їй напевно зірку з неба було. Треба зняти, щоб вона по справжньому зраділа. Павлик підбіг до Софії. Мамуся, хочеш ковточок соку, а шматочок снікерса? У мене багато, мені дядько Максим купив і несміливо до боса, а ви, Бориса Аркадійовичу, хочете, мені правда, не шкода, беріть. Послухай, мала, звідки у тебе така дитина? Я б за такого сина праву руку віддав. У мене правда чудові діти. І Наталочка, і палик, а шоколадкою він вас пригощав за звичкою. Просто коли в хаті з'являється щось смачне, все йому. А він не може один частуватися, от і роздає усім по шматочку. Ви не ображайте його, беріть. Бос знову глибоко вдихнув. «Павле, а біжи ну сюди, дай шматочок снікерса, вічність нічого шоколадного не їв. Беріть увесь!» «Мені дядько Максим іще купить». Вони крокували набережною Максим з Павлом за руки попереду, а Софія, притримуючи однією рукою шарф, щоб не повторив із неї того фокусу, що й за Седорою Дункан, а іншою тримаючи під руку боса за ними.